а разом із тим спосіб вгамувати мою душевну малярію. Я почав шукати не себе в світі, а світу собі і людей того ж складу, що і я. А все почалося з невеличкої брошури, датованої 23-м роком. На обкладинці стояло дивне прізвище – Грін. І тоді, і тепер я вважаю, що над завдання кожного справжнього митця довести читача до незручності від упізнавання себе в книзі на полотні чи екрані? Чи бувало у вас таке відчуття, що читати якусь книжку стає нестерпно, незручно, ніби автор виставив на позір твою сутність, без твоєї на те згоди? Більше того, не знаючи тебе особисто. Ось це і є диво. Попадання у больову точку. Мистецтво знаходити її складніше за мистецтво голкотерапії. Там усі точки означені. Тут колиш темряву. Але коли влучаєш, це найбільше щастя. І метод лікування також. Таким лікуванням і виявилася для мене та невеличка брошурка з тим іноземним прізвищем. Важко сказати, що я пережив, упізнаючи на кожній сторінці себе. Свої думки, своє сприйняття дійсності, свою лихоманку, свою тугу по справжньому спілкуванню. Посеред невігластва, словесної каламуті, голодних очей, брудних куфайок, запахів чобіт і обмоток, цей дивний грін майстрував свої палаці і човни, беззастережно, не рахуючись із усіма цими реаліями. Отже, це можливо? Я зрозумів, що і сам давно живу в інших краях, що їх не варто шукати поза межами власної уяви, адже усе уже є в мені. А моя споконвічна малярія це проникнення у внутрішній стан речей і стосунків, які не піддаються поясненню і не є зрозумілими для інших. Адже інші живуть лише зовнішніми проявами і тимчасовими відчуттями, з яких важливішими є звичайні фізіологічні чи соціальні потреби. А я завжди хотів знайти гармонію між тим, що маю всередині, та усім зовнішнім. Але не нав'язаним чи штучно побудованим, а з тим, що я назвав би ноосферою. Одне слово, я почав пошуки того, з ким би міг поговорити на теми, що хвилювали мене. Тоді я працював коректором у Харківській газеті. Це дало мені змогу дістати трохи відомостей про автора книги. Дізнався, що він живе в Криму. Почав писати листа. Досить дивного, який і послужив приводом для наклепу та арешту. Просидів пару років на казанних харчах, чому був навіть радий. Наприкінці досить дивного періоду, що називався Неп нова економічна політика, мене несподівано випустили, просто виставили за двері в'язниці, у чому був, протертих штанах і босоніж. Адже стало не до таких блазнів, як я. Почалися інші часи. Згорталися синдикати. Із промисловості витіснявся приватний капітал. Почалася колективізація. Морок і відчий тривожно стелилися під ногами, мов дим, здіймаючись все вище і вище. Я вирішив повернутися на малу батьківщину, з якої поїхав напередодні революції. Подітися було нікуди, писати нікому, адже, накинувшись на пресу, за якою скучив, дізнався, що письменник О. Грін уже помер. Тоді я нічого не міг про нього знати, зовсім нічого. Мені просто було шкода, що так і не дійшов до нього. Отже, роздобувши якісь чуні у знайомих і довідку, який домалював одну зайву літеру у своєму прізвищі, я вирушив туди, де на мене давно вже ніхто не чекав. За моїми плечима не було нічого, крім сумнівного життєвого досвіду і романтичних переконань про свободу особистості.